Odpoledne všem, vítejte na dalším pokračování online čtvrtků. Nejdřív jako vždy upoutávka na příště. Příští přednášku bude mít Kristýna Kverková pod názvem Proč máš tak velký mozek? A bude to jmena pohádka o socialitě a evoluce inteligence. Tak jste všichni zvání, bude to určitě velmi zajímavá přednáška. A dneska je mou milou povinností tady přivítat Pavla Dudu z České univerzity v Českých Budějovicích, který se zabývá si filogenezii variability u člověka. Celou řadu různých aspektů není na čtvrtku poprvé, takže někteří jste mohli jeho přednášky již vidět a bude také, aspoň doufám, volně navazovat na tu první přednášku Vojty Novotného, a ta dnešní se bude jmenovat Vzestupy a pády etnické diverzity s podtitulem Ekologické a historické příčiny jazykové rozmaněnosti. Tak a tím mu předávám slovo. Tak, dobrý podvečer. Děkuji za pozvání a Honzovi za milé uvedení. Je mi líto, že nemůžu být s vámi ve viničné. Omlouvám se za tu poněkud horší kvalitu obrazu uh, za okny mé pracovny zapadá slunce nad Branišovským lesem a žaluzie v okně jsou rozbité, ale to se v průběhu přednášky uh, zlepší. Uh, nazdílím prezentaci. Tak. Takže uh, to moje dnešní povídání uh, se um, bude o tom, uh, proč uh, proč vlastně lidé uh, žijí tam, kde žijí a uh, jakou přitom vytvářejí diverzitu a jaké jsou uh, této diverzity příčiny? Ekologické, historické, uh, socioekonomické a, a další. Uh, to uh, moje povídání bude mít uh, tři části. Uh, ta první se. Uh, bude vlastně jako o starší historii moderního člověka, protože ta mladší historie z ní nevyhnutelně vyvěrá. Takže budu mluvit o tom, jak na to vlastně přišlo, že dnes lidé žijí všude. V té druhé části potom budu mluvit konkrétně o té o té etno diverzitě a jaké jsou její příčiny, co se, o tom, co se o tom soudí. A v poslední části bych se to pokusil nějakým způsobem, nějakým způsobem propojit. Pokusil bych se o nějakou syntézu a ponaučení. Budu se snažit nemluvit o všem, protože to ani není možné. Takže když si... Když bychom se podívali do nějakého zoologického atlasu, do nějakého světa zvířat, tak to první, co bychom tam jako měli si přečíst o lidech, kromě toho, že jsme teda bez a vybední, tak taková ta jako základní charakteristika člověka by byla, že člověk je velký africký lidoob, který se recentně rozšířil do všech částí světa. Uh, ono to zní triviálně, ale uh, triviální to není. Uh, muselo, se na to, muselo se k tomu nějakým způsobem dospět a způsob, jakým se k tomu uh, dospělo, uh, byl krkolomný. Uh, letos vlastně slavíme 150. Uh, výročí uh, vydání Darwinova, zřejmě druhého nejvýznamnějšího díla o vzniku člověka. Uh, a před těmi dvanácti lety, když měl 150. výročí původ druhů, tak se to tedy jako hodně reflektovalo a ohledně původu člověka je zatím ticho po pěšině, takže jsem chtěl tento vlastně jako vzpomenout tohleto v podstatě jako zakládající dílo evoluční antropologie. V téhle knize Darwin uvedl Uh, že my lidé jsme tedy afričtí lidopy, našimi nejbližšími žijícími příbuznými uh, jsou uh, šimpanzi a gorily a tudíž bychom se měli poohlížet o našich předcích spíše na africkém kontinentě než kdekoliv jinde, že prostě predikoval, že když najdeme uh, naše uh, dávné vyhynulé příbuzné, tak to bude v Africe. Darwin byl uh, s tímto názorem v té době osamocený vlastně i mezi evolucionisty. Ernst Haeckel, německý vývojový biolog, který jinak jako Darwina intenzivně propagoval a popularizoval, tak byl jiného názoru, byl přesvědčený, že lidé, lidi bychom měli nebo Předky člověka bychom měli uh, hledat spíš ve východní Asii. On dokonce jako, postuloval uh, toho tehdy chybějícího ten, ten tehdy chybějící um, přechodný článek nazval ho Pytekanthropus alulus a dokonce postuloval i uh, zaniklý kontinent. Uh, kde si v Indickém oceánu, odkud potomci těch pitekantropů měli dispergovat do celého světa, a to tedy jako přes jihovýchodní Ázii. Heckel byl natolik přesvědčivý, že holandský anatom Eugen Dyboa pod jeho vlivem, respektive jako pod vlivem jiných dalších svých učitelů Uh, jako byl Karl Focht a Max Furbinger, uh, kteří, uh, kte kteří, kteří jako hekla bezmála adorovali, uh, tak tenhle ten Dyboa uh, se uh, vypravil v 80. letech 19. století i se svou manželkou a se svou novorozenou dcerou a k velkému jako zděšení svých kolegů, aby tam jako hledal toho pitekantropa a co se nestalo, on tam toho pitekantropa našel. Jednalo se o druh Homo erectus, o kterém my dnes teda víme, že je to druh původem africký a tohle byla jeho jako insulární, insulární populace. To byl Homo erectus, který to do až do jeho východní Ázie. Darwin tady tuhle tu svou jako slavnou predikci vyslovil v době, kdy fosilní záznam homininů vlastně jako nebyl. Tehdy byli známí neandrtálci, ti byli objeveni pár let před vydáním původu druhů, ale tehdy byli často interpretovaní jako lidé, kteří trpěli nějakou vývojovou patologií, Uh, a jsou to samozřejmě, samozřejmě Evropani. Uh, Hruba deset let uh, po Darwinově uh, smrti přibyl ten vitekantropus a další nálezy uh, těch homoerektů, uh, pocházeli zase uh, z východní Asie, z Číny, z Čoukoutienu, uh, takže tohle byl prostě druh uh, podlouhou dlouhou dobu eurazijský. Uh, až teprve uh, ve 20. letech uh, 20. století uh, objevil Raimond Dar, australopitéka, ale v té době uh, byli antropologové uh, ještě posedlí bilddownským člověkem, což byl tedy jako falsifikát, který akorát jako hezky seděl do tehdejších představ o evoluci člověka a zároveň první popsaný australopitéku s uh, dítě z uh, bylo mládě a oni ti juvenilní homininí uh, vypadají a to tedy se týká i lidoopů uh, vypadají uh, jako podstatně ličtěj uh, takže antropologové té doby nebyli přesvědčeni. Ale potom uh, už v druhé polovině 20. století přibyly africké nálezy uh, homo uh, erectu. Uh, u nás uh, si tedy jako hýčkáme uh, ten název uh, Homo ergaster, uh, protože autorem toho popisu afrického erekta je uh, český zoolog Bratislav Mazák. Um, a potom v uh, návaznosti na to přišli uh, taky ranní australopité cini, uh, to bylo v 70. letech uh, 20. století, a potom se uh, ználezy ználezy raných homininů roztrlpitel a to vlastně jako dalo dalo zapravdu dalo jednoznačně zapravdu Darwinovi takový ten gap mezi jako, tím molekulárními hodinami s rekonstruovným společným předkem a těmi ranými australopitéky se taky podařilo nedávno zaplnit fosíliemi jako Sahelantropus Ardipithecus a O Rorin. Uh, takže Darwin měl pravdu a tohle je uh, takový jako příklad uh, evoluční evoluční predikce pár excellence, že jo, jako zlé jazyky, zejména kreacionisti tvrdí, že evoluční biologie není jako pořádná věda, protože nedokáže vytvářet testovatelné hypotézy a nedokáže vytvářet predikce a tady tohle to je teda jako příklad par excellence, evoluční predikce, přímo od Darwina. Ona to tedy není predikce, ona je to vlastně retrodikce. Prostě říkáme, co se muselo stát, když vidíme, dnešní diverzitu a její distribuci. A to je prostě příklad typického evolučně biologického problému, že rekonstruujeme, jak se došlo k současnému, k současnému stavu a o tom bude i ta celá dnešní přednáška. Člověk pochází z Afriky na všech představitelných úrovních, to znamená lidská kmenová linie je původem africká rod Homo, vznikl v Africe a anatomicky moderní člověk také vznikl v Africe, i když by to tak vlastně vůbec nemuselo být, protože ve středním pleistocénu byl Homo erectus rozšířen od Jižní, od Jižní Afriky přes Španělsko a Britské ostrovy až po východní Čínu a Jáhu a Flores. Nicméně ten, ta jako lidská morfologie vznikla, vznikla v Africe v takovém jako pestrém, pestrém substrátu. Tam prostě byla největší diverzita homininů vždy. Tohle je zase... To, tohle je zase něco, o čem se ještě během 20. století uh, intenzivně, uh, intenzivně spekulovalo, kde je ten původ uh, homo sapiens, uh, moderního, moderního člověka. Většina těch viktoriánských přírodovědců a těch, kteří přišli po nich, uh, byli uh, takzvaní takzvaní poligenisté, kteří právě jako věřili na postupný vývoj regionálních populací moderního člověka z těch subpopulací homo erectus. Darwin věřil na ten, jako recentní, na ten recentní společný původ lidských ras na africkém kontinentě. Tak to ještě, abych tedy u příležitosti toho, těch kulatin ještě jednou vzpomněl, jaký byl Darwin Pašák s období po for... Řekněme jako, uh, před dvěmi až uh, třema tisíci lety uh, máme z Afriky uh, fosílie uh, lidí, které spadají do dvou kategorií, řekněme jako pozoruhodně uh, mladé a pozoruhodně archaické, a pozoruhodně staré a pozoruhodně moderní. Uh, ta, um, jako, ta, ta, ten jako distinktní fenotyp, ta jako distinktní uh, anatomická modernita. Uh, jak se tomu říká. Uh, vznikla někde tam a zatímco se teda jako dlouho předpokládalo, že všechno zásadní se dělo ve východní Africe, odkud je, od, odkud je nejvíc fosilního materiálu, tak dnes ti jako kandidáti na ty první anatomicky moderní lidi pocházejí z Jižní Afriky, z Maroka a z Etiopie, to znamená prostě jako z protilehlých konců afrického kontinentu. Takže ten jako původ člověka je panafrický a e, nakonec e, ta lidská populace nějakým způsobem jako se seběhla zřejmě díky demografické změně, která byla nějak jako podmíněná, e, předpokládá se klimaticky. E, když se podíváme na dnešní populační genetickou strukturu e, lidstva, tak prostě jako to zase odráží to, že všechno důležité se dělo v Africe, že velká část historie homo sapiens je historie teda jako vnitroafrická a hlavně teda jako, když říkám vnitroafrická, tak tím myslím od Sahelu na jich. Severní Afrika přináleží spíš západní Eurázii populačně geneticky. Když si, tady je příklad takového toho a tak, tak, tak, takového, tak, takového toho jako grafu e, vytvořeného pomocí bayesianského algoritmu Structure, který vám e, předdefinovanou populaci rozdělí na předem definovaný počet e, genetických klastrů a e, ten vlastně ukazuje, e, tady je těch klastrů pětno no a když e, řeknete tomuhle programu, aby rozdělil současné lidstvo od Jižní Afriky po ohňovou zemi na pět skupin populačně genetických, tak čtyři z nich se nacházejí v té subsaharské Africe a ten jako, jako veškeré lidstvo mimo subsaharskou Afriku je jenom takový jako výběžek té africké diverzity spojený spojený s výrazným botnonekem, s takovým tím efektem uh, hrdla láhve. Uh, ta, uh, ten jako kořen uh, moderního člověka geneticky spadá do období před, uh, řekněme, sty až sty tisíci lety. Uh, za předpokladu, že tam zahrneme i archaické populace, to znamená, když se prostě do toho populační genetického datasetu uh, přidá uh, přidá předpokládaně křovák uh, z doby před třemi tisíci lety, jehož genom ještě jako není ovlivněn nějakými jako neolitickými expanzemi, uh, které v rámci afrického kontinentu proběhly, tak se nám kořen uh, všeho lidstva posune uh, do období před těmi asi třemi sti tisíci lety. To znamená, že takový ty jako anatomicky skoro moderní lidé, který známe z toho afrického záznamu, jako je třeba ten homohelmej z jižní Afriky, by najednou se dali interpretovat jako opravdu jako jedinci, který jako sedí u samé báze toho lidského příbuzenského stromu. Několik, několik slov o osídlování světa, které proběhlo v období před asi a je, řekněme, asi 100 tisíc let naspátek. Ono je s tím totiž spojeno několik jako záležitostí, které nejsou úplně intuitivní, kudy ti lidé šli, kam se, kam, se, kam, kam se dostali a jak se tam dostali. A je dobré si to povědět, jak jsem říkal, proto, že ta... Že, že, že ta mladá historie, o které se budeme po většinu času mavit, vyvěrá z té staré a prostě části světa spolu po, jako spolu, spolu po dlouhou dobu nekomunikovaly před prostě až, až, až, až vlastně... Až, až, vlastně, až vlastně do nedávné doby uh, té postkoloniální. Takže když se šlo z Afriky do Eurázie, uh, tak ty první cesty směřovaly podél pobřeží podél eh, pobřeží eh, Indického oceánu eh, do Indonésie a do Austrálie a napapují novou Gvineu. Z eh, nás se prostě migruje eh, v rámci stejného podnebného pásu a zároveň eh, hladina tehdejších eh, oceánů byla Inde, eh, byl Pleistocén, a to znamená, že do té jihovýchodní Asie se eh, šlo eh, z velké části eh, suchou nohou. Tady tahle ta uh, expanze uh, jižní trasou, takzvanou, je jedna který, jako, um, jedna, jedna, který to jako dosvědčují ty genomická data a potom taky archeologický záznam. Jo? Prostě archeologický záznam byl hrozně dlouho takový jako eurocentrický, protože kde jinde bychom uh, ty potomky afrických předků hledali a z Evropy uh, do, a, a prostě jako do Evropy uh, je z toho arabského poloostrova a Levanty, co by kamenem dohodil, nic méně. První anatomicky moderní lidé mimo Afriku nejsou z Evropy, ale z Laosu, z tam palink a jsou teda jako starší 60 tisíc let. První nejstarší jeskyní Malby nejsou zase z Evropy, jsou... Souze uh, Sulavezi uh, z krasové oblasti uh, Marok-Panket uh, a jsou výrazně starší uh, než uh, ty známé evropské uh, lokality, jako je Šový, Lasko uh, nebo Altamira. Uh, ty malby jsou. Jako velice podobné, akorát prostě nezobrazují mamuty, srstnaté nosorožce a koně, ale e, najdeme na nich e, babirusy, e, buvoly a prasata celebeská. První doklad e, pohřbu, rituálního pohřbu s e, použitím e, rudé hlinky taky, Nepochází od někud z Evropy, ale prostě ze všech míst světa, zrovna z jižní Austrálie, z oblasti, z oblasti jezer Vilardra, Mango. Takže prostě jako všechno to, co jsme považovali za jako výsostné záležitosti těch starých Evropanů, tak se jako objevilo. Objevilo někde jinde po cestě z Afriky ven a ta cesta z Afriky se prostě jako držela těch subtropů a tropů. Uh, první tedy kontinent, který lidé uh, po odchodu z Afriky uh, osídlili, byl, a tohle je tedy důležitý pojem, kontinent nazývaný Sahul. To je prostě Pleistocénní pevninský celek, uh, který spojuje, který, který zahrnuje novou Gwineu, část Melanésie, Austrálii a Tazmány, což jsou prostě jako pevninské celky, v rámci kterých se v Pleistocénu chodilo suchou nohou novou Gwineu a Austrálii oddělovala tehdy takzvaná Arafurská planina. Nicméně nová Gwinea a Austrálie byly vždycky jako ekologicky značně, značně odlišné, Um, a, a v rámci uh, těch kontinentů byla prostě Austrálie zůstala vždycky lovecko-zběračská, uh, nová Gvina se stala zemědělsko-zahrádkářskou a ty, um, řekněme, jako revoluce. Um, technologické nebo kulturní, které tam v holocénu proběhly, tak na Nové Gvineji tedy byly spojené s tím zemědělstvím a šířením transnovogvinejské jazykové rodiny. V Austrálii byly spojené s lovem a s věrem a byly to takové záležitosti jako dvojitě opracované hroty šípů a tak, které patrně umožnily šíření pamaňunganských jazyků. Nicméně, ať, v té no, ať na té Nové Gvineji, anebo v Austrálii, vždycky se jednalo asi o nějakou kulturní difuzi, protože oba ty kontinenty mají jako velice... Jsou jako velice silně geneticky strukturované dodnes. Nevidíme tam takové to, takové to, jako vy, takové to vyhlazení genetické diverzity, spojené prostě jako s převrstvením toho lovecko-zběračského substrátu nějakými expandujícími zemědělci. Tady tuhle tu dávnou migrací jižní trasou do Sahulu Dokládá tedy jako uh, jednak ta genetika a potom takové ty jako reliktní populace podél uh, téhleté trasy, uh, jako jsou uh, Andamanci, uh, Semangové, uh, Filipínští Negriti, uh, tahle ta jako etnika, uh, která působí uh, v těch oblastech, tak jako, jako nepatřičně. Prostě jsou to, jsou to od pohledu Afričané. Zároveň uh, jsou to teda uh, všechno tradiční lovci zvěračí. Uh, Nicméně oceánie byla osídlená dvakrát, takže mm, respektive jako ve dvou významných vlnách, takže jako dlouho, Poté, co Sahul osídlili lovci sběrači, tak prostě ve středním a mladším holocénu se tamtou oblastí prohnala austronéská, austronéská expanze, která měla původ na Tajvanu a v procesu šíření prostě nejenže tedy osídlila, osídlila Indonésii a nahradila to starší obyvatelstvo z velké části, to, co potom tedy jako zbylo, jsou ti negriti, ale taky tedy dosáhla Polinézie, Mikronézie, mimochodem taky Madagaskar. A když se tak dělo, tak se tak zřejmě jako dělo bez jakýchkoliv genetických kontaktů s těmi původními, původními melanézany, protože archeologické nálezy z té doby, kdy se tam austronézané šířily, jsou jako prosté jakékoliv sahulské DNA. To byly prostě čistí východoasiati, kteří tam prostě jako se šířili, šířili na těch kánojích a teprve až později, díky dodatečné migraci z melanézie se tedy jako obohatili uh, o, ty, o ty staromelanéské geny. Um, osídlení Ameriky uh, bylo jako dlouho, uh, dlouho záhadné a existuje jo, prostě jako celá, celá, celá řada až uh, bláznivých teorií uh, o tom, kdy, jak, tím a odkud uh, byl americký kontinent osídlen. Nicméně pravdu měl alež Havlička. Do uh, Ameriky uh, sešlo uh, ze za, um, z jeho z severo-východní Ázie přes Beringi a to pravděpodobně několikrát. Tedy zcela, tedy zcela určitě několikrát, akorát se spekuluje o tom, jestli ty migrace byly dvě nebo tři takovou tu jako původní představu té jako partity, kde um, první vlně šli ty původní američané, dnes nejčastěji označovaní jako First Peoples, aby se jako zdůraznilo, že jsou to opravdu ti první mezi prvními, poté indiáni na nadené, dnešní, dnešní atabaské jazyky a podle tedy genomických a paleogenomických dat to vypadá, že tahle ta nadenská migrace dala vzniknout taky takzvaným paleoeskimákům a Dnešní eskimáci jsou vlastně zase recentní migranti od někud z Beringie a jsou potomky takzvané kultury Tůle, která se tam dostala prostě až nedávno. Z Beringie, která sloužila v pleistocénu jako jakési refugium, tak se asi migrovalo oběma směry, což dokládají jenisejské jazyky, ketové, prostě povodí řeky Jenisej na střední Sibiři, kteří jsou blízcí um, jazykově těm nadenským indiánům. E, když se první američané e, dostali na ten kontinent, respektive si teda jako se, se, se jako dostali buď to jako po pobřeží nebo v takovém tom korideru, koridoru mezi kordilérským a laurentinským ledovcem, tak ta expanze až prostě jako k jižnímu e, cípu ohňové země byla strašlivě rychlá e, v rozporu s tím, co se tak jako říká, že prostě jako lépe se migruje v rámci uh, toho stejného podnemného pásu, tak uh, ty původní Američané to vzali opravdu hopem, uh, což dosvědčuje mimo jiné, to, že ty nejstarší archeologické lokality na, a, na americkém kontinentě uh, jsou prostě v Chile a m, na tom jako nejzaším míru. Tohle je model osidlování země, postupného narůstání hustoty lidské populace v průběhu posledních 125 tisíc let, který je založený na paleoklimatických, na paleoklimatických datech, prostě kombinuje to klima a hladinu oceánu a ukazuje to jakýsi potenciál pro migraci, který byl, Uh, daný uh, těmi podmínkami prostředí a jako velice hezky to sedí uh, na to, co uh, skutečně jako víme, je tam to brzké uh, osídlení uh, Austrálie a Nové Gvineji, uh, je tam velmi pozdní osídlení uh, amerického kontinentu, to bylo opravdu až prostě jako na slonku Pleistocénu. a ale jako ten mismatch, který tam jako vystupuje, tak je nápadně brzké osídlení Evropy, která by prostě podle všeho, podle, podle všeho by tam jako měly vést první kroky těch lidských migrantů, ale ty lidé do té Evropy prostě jako to dlouho vypadalo, přišli až nápadně, až nápadně pozdě. Až v posledních letech se začalo tedy ukazovat, čím to vlastně je způsobeno, Uh, tak uh, nejdřív uh, archeo, uh, archa, archaická DNA vytažená z těch pleistocénních uh, obyvatel uh, evropského kontinentu, to je jako předposledním glaciálním maximem, řekněme prostě z období před asi 30 tisíci až 20 tisíci lety, takže třeba včetně obyvatel dolních je tak se ukázalo, že takové ty mitochondriální haplovskupiny jako M a N, které jsou asociované s tou jižní trasou do Sahulu, tak vlastně jako byly v Evropě taky. Ale prostě se tu neudrželi, uh, protože to glaciální maximum, které jako vyhnalo uh, tyhle ty obyvatele do refugií a nebo je prostě uh, vyhladilo. Uh, tak uh, tak buď to prostě nositelé těchto haploskupin tady vymřeli a nebo z, té, z těch malých populací v refugiích prostě tyhle ty haploskupiny vydriftovaly. Ale prostě je to evidentně tak, že ta populace, která se z Blízkého východu vydala do Austrálie, tak se taky v tom pozdním Pleistocénu vydala do Evropy. Nicméně ta genetická diverzita tady byla ochuzená Ochuzená, ochuzená tím následujícím glaciálním maximem. Před dvěma týdny, přesně dva, přesně dva týdny zpátky, vyšla práce, která ukazuje, že ti lidé tady byli ještě, ještě, ještě dřív, než se myslel nejenom, že jako lidé, kteří tady žili před 20-30 tisíci lety, byli ze stejné zakladatelské populace jako třeba dnešní australané, ale že sem opravdu jako šli moderní lidé poměrně čas, časně, ale neudrželi se tady. Je to nález z Česka, z českého krasu, z jedné z koněpruských jeskyní pod vrcholem a zlatý kůň. Je to nález, který je známý po dlouhou dobu, akorát byl chybně tatovaný a to kvůli použití, to, to, to kvůli tomu, že to konzervaci toho nálezu se použil, se, se, se, se použil kravský tuk. A ten prostě jako, uh, jako znemožnil to datovat konvenčními metodami. Takže teprve teď se podařilo uh, ten nález od zlatého koně správně nadatovat. A to tedy jako s využitím, uh, s využitím úseků neandrtalské DNA uh, v genomu uh, tady tohohle toho moderního člověka, které jsou jako velmi, velmi dlouhé, takže to jako svědčí o uh, relativně jako nedávném o nedávné hybridizaci. No a když víme, kdy k té hybridizaci došlo, tak takhle můžeme nadatovat i tenhle ten záhadný nález. No a tenhle moderní člověk je prostě starý 45 tisíc let, možná ještě starší, což z něj činí jako nejstarší, nej, nej, nej, nejstaršího moderního člověka na evropském kontinentě. A tohle opravdu jako není západo Eurasiat, tohle není východ do Evraziat, tohle je prostě jako vymřelá, vymřelá linie lidstva, která je jako sesterská všem Afričanům, je to prostě něco mezi Afričany a Andamanci, takže jako takový vlastně jako hrozně důležitý referenční referenční bod. No a můžeme se radovat, že, že země Mamutíka, Kopčema a veverčáka má zase to prominentní místo v těch dějinách lidského štíření po světě. Každopádně, Ať už, je ta, ať, ať už prostě jako lidé do některých oblastí světa dorazili před 50 tisíci lety nebo 30 tisíci lety, tak je to všechno doba zcela nedávná a ta genetická diverzita, která, kterou nám tohleto šíření po sobě zanechalo, je jednoduše řečeno velmi nízká, prostě mizivá. Lidé v porovnání s jinými velkými savci, které ma, kteří mají dobré disperzní schopnosti a široké areály, mají extrémně nízkou genetickou diverzitu. Jo, prostě ta jako, diverzita těch afrických a po světě se rozšířivších lidí je tak jako srovnatelná s diverzitou afrických bůvolů nebo vodušky červené nebo impaly, které ale, druhu, které ale jako v té východní Africe zůstaly. Když se srovnáme, ono pravda, žádný velký savec nemá takový areál jako člověk, ale když se prostě srovnáme s těmi široce rozšířenými velkými savci, jako jsou medvědi, tygři, vlci, uh, tak prostě jejich genetická diverzita vyjádřená třeba tím fixačním indexem je mnohem, mnohem vyšší. Uh, lidé mají uh, jako celá lidská populace, včetně Afriky, uh, má genetickou diverzitu uh, srovnatelnou tak jako s jednou subpopulací s jedním podruhem uh, afrických lidoopů, třeba, třeba s, jako s východními uh, šimpanzy, pantroglodyte, schweinfurty. Uh, Lidoopy uh, měly také dlouhodobě vyšší efektivní velikosti uh, populace. Jo? Takže ta lidská genetická diverzita, uh, kterou tahle ta jako úžasná expanze uh, po sobě zanechala, je opravdu, opravdu mizivá. Nicméně, lidská Etnická diverzita, jazyková diverzita, je naopak jako zcela omračující. Na světě se dnes mluví více než sedmi tisíci navzájem nesrozumitelnými jazyky. To znamená, že prostě jako diverzita lidských etnik je tak jako srovnatelná s diverzitou savců nebo obojživelníků, prostě plně srovnatelná s diverzitou jednotlivých tříd obratlovců, zároveň ta, ta distribuce. Je, je jako nápadně, nápadně podobná. Jo? Prostě tam, kde je hodně ptačích druhů a savčích druhů a taky jako tam, kde je hodně cévnatých rostlin, tak tam je hodně, hodně jazyků. Můžete takhle ty mapy té distribuce přes sebe jako překládat a ono vám to na sebe docela pěkně sedí a hm, lidi si někdy jako říkají, no, no jasně, jo? prostě tropit, Trop, tropy uh, plodí diverzitu, tomu se jako nemůžeme divit, ale ono je to vlastně hrozně divné. A divit, uh, podivovat bychom se tomu měli, protože uh, tohle vzniklo na nesrovnatelně kratší časové škále a prostě jako nen, nen, nen, nen, není prostě jako jasné, proč by se jako jazyky měly řídit stejnými pravidly jako, jako cévnaté rostliny a taky prostě jako ty druhy, že jo? prostě jako ty, ty druhy jsou stejně staré jako ty ekosystémy, které ty druhy vytvářejí, ale jazyky jsou mladé, pak jsou tu ty problémy s těmi areály, protože třeba průměrný Uh, areál lidského etnika je 250 krát menší než průměrný než, než areál průměrného savce, jo, savčího druhu. Uh, takže, uh, jako fenomény, to jako opravdu nejsou srovnatelné. Takže to, že tam pozorujeme takováhle makroekologická pravidla, jako latitudinální gradient diverzity, to přibývání jazyků, směrem uh, od pólu k rovníkům, nebo pravidlo, ty prostě uh, ty jazyky. Tropech jsou víc nahuštěné, tak to jako opravdu není, není samo není, není sebou. Jazykovou diverzitu můžeme samozřejmě posuzovat na různých úrovních. To znamená, můžeme se podívat na jednotlivá etnika, nebo se můžeme podívat na ty vyšší genealogické jednotky, na jazykové rodiny a pak to vyjde trochu jinak, ale v zásadě, v zásadě teda vychází, že všeho je nejvíc v tropech. Ta distribuce etnické diverzity je hrozně nerovnoměrná a to, jak... A to, to jak geograficky, tak taxonomicky na počtu těch vyšších jednotek, těch jazykových rodin je velice těžké se jako zhodnout, takže se uvádí prostě od 150 do asi 400 jazykových rodin. Řekněme, prostě ve středu by byla tak někde jako těch, těch 300 a polovina z těch 300 uznávaných jazykových rodin uh, jsou takzvané jazykové izoláty, jo? takže prostě jako naprostá většina. Zase vidíme tam jako stejnou distribuci, uh, jakou se vyznačuje uh, diverzita biologická diverzita druhová, prostě naprostá většina jazykových rodin je jako hrozně malá, ta distribuce odpovídá takové té mocněné funkci a pak se prostě najde pár jednotek, které si pro sebe zabírají obrovský kus té diverzity, takže nigerokončská jazyková rodina v subsaharské Africe, austronéská rodina v oceány, a uh, synotibetská rodina uh, v jihovýchodní východní Ázii. Uh, prostě dohromady tyto tři jazykové rodiny tvoří více než 30 uh, globální uh, jazykové diverzity. Uh, uh, zároveň, prostě, když se podíváme na... Uh, na, na, na, na Etnika jako taková, tak jako velkou, nápadně velkou diverzitu najdeme v Africe. Třetina, třetina etnik je právě tam, že jo, a největší jazyková rodina je taky v Africe. Mohli bychom se ptát, jestli to má něco společného s tou jako délkou té in diversifikace, že prostě zase jako lidé, Uh, pochází z Afriky a žili tam dlouho, takže, uh, takže se jako nedivíme, ale měli bychom se divit protože prostě průměrná délka existence jazyka je tak jako 2000 let, alespoň tedy jako z těch, když si vezmeme ty jazyky, o kterých to s nějakou mírou uh, jistoty víme. Uh, takže i v částech světa, které byly osídlené zcela nedávno, tak, byl prostě jako čas, tak, tak bylo času na diverzifikaci dost a, a dost. Jo? Takže Afrika hrozně bohatá na jazyky, naopak Amerika nápadně ochuzená, ale zase je tam obrovská diverzita těch jazykových rodin. Prostě africkou, africké jazyky můžeme klasifikovat, když hodně chceme, tak do čtyř velkých jazykových rodin Americe, zejména v té jižní, nic takového možné. Není tam je prostě jako obrovská genealogická diverzita, obrovská, obrovská disparita jazyků. Geograficky platí, že více jazyků najdeme v tropech na ostrovech a zejména podél pobřeží a v horách, no a nejvíc jazyků potom najdeme na nové guiny, což je tropický ostrov s Hornatým vnitrozemím, a tam prostě jako těch 11 milionů obyvatel té západní, východní části ostrova tvoří opravdu jako, jako nehoráznou, nehoráznou diverzitu. Tady odkazuji na přednášku Vojty Novotného, který o těch papuánských zvláštnostech mluvil na začátku tohoto semestru na čtvrtcích. Které geografické řekneme, jako znaky podmiňují jazykovou diverzitu a jako jazykovou, jazykovou divergenci. Jsou to takové, které budou jako biologům a zejména makroekologům povědomé. Jo? Tak v prvé řadě je to prostě plocha, která... Může být dána čistě jako územím, které je k dispozici, když se jedná o kolonizaci a nebo, a, a, a, a nebo čistě tím jako ekologickým prostorem, který vám, který vám dávají jiný, jiný jazyky. Jo, prostě, uh, existují malé jazykové rodiny, obklopené velkými, uh, které nikam uh, neexpandují. Roli prostě uh, hraje vzdálenost, jo, takže prostě jako geografická izolace dělá, uh, dělá jazyky a dělá opravdu jako dobré jazyky, uh, dobře podlišené, uh, ne, ne dialekty. Tohle se nejvíc uh, zkoumalo v oceánii, na těch austronéských jazycích, to je obecně taková jako přírodní uh, laboratoř uh, historické lingvistiky i uh, jako kulturně evolučních studií. No a uh, v té, té oceány, m, uh, čili jako v, Indo v Indonésii Melanézii, uh, Mikronézii a Polynésii, uh, platí, že uh, jako většina ostrovů, 75% uh, procent ostrovů hostí jenom jeden jazyk naprostý outlier, potom jako v rámci té, té oblasti je ta Nová Gvinea, ale prostě typicky, co, co ostrov, to jazyk, zároveň, zá, zá, zároveň je ta diverzita daná vzdáleností od od pevniny a nebo vzdáleností od, od, od zdroje té migrace, takže se tady dají vlastně prostě taková ta jako neutrální ostrovní teorie viadiverzity se na tyhle ty jazyky dá uh, aplikovat docela dobře, lingvisté si už prostě uh, před dlouhou dobou všimli, uh, že uh, jako to, co v uh, oceány odlišuje dialekt od jazyka, je v podstatě jako délka té moře plavby, která odděluje ty jednotlivé ostrovy. Pokud se z jednoho ostrovu na druhý dostanete přes noc, uh, tak, uh, tak jsou to dialekty na těch ostrovech, pokud to trvá delší dobu a je to nějak jako náročnější ta plavba, tak jsou to, uh, tak jsou to opravdové uh, jazyky. Uh, Dá, dále tedy jako diverzitu uh, podmiňuje uh, taková ta jako variabilita, taková ta jako terénní variabilita kumulativní převýšení, jo? takže prostě jako hory uh, dělají jazyky a extrémním případě to vidíme na té uh, Nové Gvineji a další takový slavný příklad je uh, uh, Hustota říční sítě taky uh, predikuje uh, jazykovou diverzitu a uh, někteří soudili, že uh, vlastně jako tohleto samo o sobě uh, nám tu diverzitu dokáže vysvětlit uh, včetně toho latitudinálního uh, gradientu. Uh, nicméně Důležitější než ty geografické nebo topografické faktory se zdají být faktory ekoklimatické a dlouho se o tom ví. Takže prostě jako víc jazyků je tam, kde jsou vyšší úhrny srážek a nižší srážková sezonalita, vyšší teplota a taky jako vyšší stabilita teploty v průběhu roku, vyšší primární produktivita a delší vegeta Sezóna. Tady z vlastní zkušenosti vím, že jako lingvisté a humanitní vědci jsou až jako jsou, bývají jako pohoršení, když slyší, že kulturní diverzita by měla být jako podmíněna něčím tak přízemním, jako je vlhkost, ale on si toho. Je to prostě dlouho známé a um, jako první na to téma uh, publikoval už antropolog Joseph Bradsell v 50. letech 20. století, který tady tuhle téma, ten jako vztah mezi srážkovými úhrny a etnickou diverzitou uh, zdokumentoval, zdokumentoval uh, v Austrálii. A tohle to vlastně jako potvrzují i, uh, i, i nejnovější studie, které to modelují na globální škále. Uh, prostě tyhle ty ekoklimatické faktory uh, jako vedou k vyšší produktivitě a stabilitě uh, prostředí, čím zmírňují takový ten ekologický risk, prostě riziko extinkce. Uh, prostě Tahle ta určité klima zkrátka jako umožňuje ten dlouhodobý víceméně soběstačný život v malých, v malých komunitách. Nám to vlastně vychází i z našich nedávných studií, které jsou teda po lidském kování, ale prostě všude tam kde je nižší prediktabilita prostředí, tak lidé více spolupracují, ať už se to týká sdílení potravy nebo, nebo péče o děti, prostě neprediktabilita po kooperaci, no a, a, a tady ta prediktabilita na úrovni té jazykové diverzity prostě jako plodítu. tu, tu provinčnost a, a, a, a, a, to je ta, a to je ta diverzita. Jo? A tyhle ty ekoklimatické faktory uh, vysvětlí uh, dohromady třeba těchto těch šest zmíněných opravdu jako velké množství uh, té jazykové diverzity uh, napříč světem a když uh, si to jako vezmeme jako celek, uh, tak uh, ty geografické faktory uh, jako horstva nebo říční síť už ani jako nepotřebujeme. Ono se to konec konců těžko interpretuje, že jo? prostě řeky je možné vnímat uh, jako geografické bariéry, jenže oni jsou to taky ekologické zdroje a, a prostě dopravní tep a tak, takže někdy prostě já tam vnímám docela problém s těmi bariérami. Takže jak jsem říkal, Takové přízemní záležitosti jako, jako teplota a vlhkost nám vysvětlí značné množství kulturní diverzity, nicméně existují oblasti světa, kde ta diverzita není dobře predikovaná klimatem ani, ani geografií a existují prostě outliery na obě strany, to znamená ta, ta jako horká místa diverzity i oblasti, které jsou uh, jazykově nápadně ochuzené oproti tomu, co bychom tak jako, co bychom tak jako očekávali. Takže uh, vyšší diverzitu uh, najdeme na Nové Gvineji, zejména v té její východní části. Uh, dále uh, v oblasti uh, Nigérie, Kamerunu, prostě střední Afrika, a obecně pobřeží Gvinejského zálivu. Dál určitá část Mezoameriky, konkrétně, konkrétně, Jižní, konkrétně Jižní Mexiko, a potom v takové té jako oblasti severovýchodní e, Indie, někde prostě jako podhůří Himaláje, Bengalský záliv, taková ta jako povodí Brahmatudry, tak tam je taky jako nepatřičně vysoká jazyková diverzita. E, naopak, nižší než očekávaná jazyková diverzita je e, na východě e, Spojených států amerických a to vychází e, jak z globálních, tak z regionálních uh, studií, uh, kde prostě jako ty, uh, ty, ty, ty, ty, ty jako faktory uh, nedokáží tu diverzitu vysvětlit. Týká se to i faktorů demografických, jo? prostě někde nám vysvětluje, um, ně, ně, ně, ně, někde nám jazykovou diverzitu, když už jako nevysvětlí jazykovou diverzitu nic, tak zpravidla ji vysvětlí um, populační hustota, jo, že prostě tam, kde nejsou žádní lidi, tak tam nejsou žádné jazyky, ale to je opravdu uh, taková jako poslední záchrana a v případě uh, toho východního v té východní části uh, dnešních spojených států, my o tom vlastně jako nic nevíme, jo, prostě ty odhady populační ústoty nebo velikosti populací uh, na základě těch etnografických dat a prostě dnešních etnografických databází uh, budou asi, jsou hodně nedůvěryhodné. Uh, další oblast potom kde je hodně malá jazyková diverzita, je jižní Čína, respektive teda jako jižní Čína před takovou jako nejjižnější, protože potom jako Tajsko, Laos, Větnam a tak, tam je zase jazyků nápadně hodně. tohle to dohromady tak nějak jako svádí k tomu si říct, OK, uh, tam budou hrát roli nějaké unikátní historické procesy. Jo, prostě um, něco, o čem, jo, prostě jako když, když se lžou strážky a teplota, uh, tak potřebujeme vysvětlovat uh, historii těch jazyků. Um, a to se, to se predikovat nedá. Uh, takže. Takže jdeme teda k těm historickým příčinám uh, jazykové rozmanitosti a distribuce dnešní uh, diverzity. A ta jako um, hypotéza, um, teorie, uh, která tady jako jednoznačně vládne, protože dalo by se říct, že alternativní teorie jsou opravdu jako z takové té kategorie, že jako každá jednotlivost má svou příčinu a nebo jsou to jako záležitosti, které jsou, nebo jsou to teorie, které jsou čistě lingvistické, takže, tak, tak, tak, takže spíš se jako obrací na takové jako psychologické a sociologické faktory, tak, tak teorie, která jako vysvětluje distribuci dnešní diverzity, je teorie o důsledcích neolitické zemědělské revoluce, říká se tomu farming language dispersal. Autory té teorie jsou ekolog Jared Diamond a, antrop a archeolog uh, Peter Bellwood. Významnou roli ve formování tady uh, tohoto pohledu na věc uh, hrál taky archeolog Colin Renfrew. A Tahle teorie říká, že dnešní distribuce jazyků a všechny ty jako nápadně velké jazykové rodiny jsou prostě důsledkem přechodu k zemědělství v raném až středním holocénu, který umožnil těm jazykovým rodinám, prostě těm, kteří předkům dnešních zemědělců, bezprecedentně expandovat na úkor těch pleistocénních a raně holocénních lovců, zběračů. Tahle teorie říká, že vlastně jako dnešní jazyková mapa světa, alespoň ta před se postkoloniální je e, důsledkem těchto e, těch událostí, které prostě za, započaly v tom úrodném půlměsíci a potom prostě jako mnohokrát nezávisle na sobě bylo zemědělství objeveno, vynalezeno v různých částech světa a tohle to e, vedlo k demografické a e, k demografické a ke geografické expanzi a s tím spojené, s tím spojené diverzifikaci. A příklady těchto, těch jako super úspěšných uh, jazykových skupin uh, jsou indoevropané, austronézané, bantuové, Afroaziati, uh, ve Střední Americe, v Jižní Americe Arabakové, ve Střední Americe judoastekové, uh, Nilosaharani a další. Prostě jako etnika po světě, která se takhle jako rozšířila na úkor jiných. Um, doklady uh, pro tuhle tu hypotézu. Um, Takhle jako. Je to, je to hypotéza typicky Daimondovská. To znamená, že jako, za prvé, je to environmentální determinismus jako Hrom, za druhé, je to zobecnění až jako za hranice dobrého vkusu. A jestli se dá jako o mm, lingvistech něco jako obecného říct, tak je to, že nemají rádi zo, zobecnění. Takže na. Tuhle tu hypotézu se často odpovídá takovým jako, uh, jako výčtem příkladů, kde to jako nesedí, protože samozřejmě existují příklady uh, zemědělských jazykových rodin, které prostě nikdy nikam neexpandovaly. Existují příklady třeba jako druhotně um, lovecko podskupin v rámci jazykových uh, Jazy, jazy, jazykových uh, rodin, které jsou zemědělské, které potom expandovali, uh, například uh, numická uh, jazyková podrodina v rámci uh, jutoastécké rodiny. A takhle by se jako dalo uh, takhle by se dalo pokračovat. Spousta víme. Nicméně, obecně tedy platí, že zemědělské jazykové rodiny uh, jsou v průměru sedmkrát větší uh, než ty lovecko-zběračské. Největší zemědělské jazykové rodiny, to je ta nigero a austronéská, jsou řádově, opravdu jako řádově větší než největší lovecko rodiny. Největší lovecko jazyková rodina je pamaňungánská rodina Austrálii, Uh, nějakých, 180, nějakých 180 jazyků uh, rozšířených bezmála po celém kontinentě, nicméně uh, tyhleti uh, lidé prostě expandovali uh, v nepřítomnosti uh, zemědělství a zároveň už jsem říkal dřív, uh, jako genetická data uh, svědčí proto, že to nebyla jako Expanze spojená s demografickou expanzí, ale uh, spíš jako uh, horizontální přenos uh, těch, technologických, uh, těch technologických novinek, uh, jako byly třeba ty mikrolity, roti šípů, nebo třeba jako bumerangy a další inovace, ke kterým tam uh, v průběhu toho středního holocénu došlo. Uh, pokud uh, jako, uh, pokud, pokud je nějaká zemědělská jazyková rodina, nebo prostě jako jazyky lidí provozující zemědělství, tak pokud je jako malá a má malý areál, tak je obklopena uh, zemědělskými jazykovými rodinami. Ne lovci zběrači. Uh, Další e, indicie, protože na tomhle něco bude, e, je ta populační genetika, kdy prostě e, genetická, genetická data, e, dělalo se to tedy jako primárně na mitochondriální DNA, indikují, že v, že, že, že jako v raném holocénu e, došlo napříč starým světem, e, zkoumalo se to na populacích Evropy, Jího východní Asie a Afriky, e, došlo k k demografickým, k demografickým expanzím, prostě jako ke skokovému nárůstu um, efektivní velikosti populace a docela hezky to sedí uh, na ty neolitické revoluce v příslušných částech světa. No a další doklady uh, tohodle jsou takové, řekl bych, jako experimentální, protože my máme v dnešní době možnost sledovat, co se děje uh, zlovci zběrači, uh, kteří postupně přecházejí k zemědělství a k usedlém způsobu života, například, například ti semangové malajzy a negryti na Filipínách a, a tam to prostě jako vidíme, ty prostě jako, ty, ty, ty jako dopady toho usedlého zemědělského způsobu života jako je mimo jiné taky prostě jako příchod nových nemocí, že jo? a jako méně volného času, ale zároveň jako dramaticky zvýšená fertilita a to je jako to, o co jde. Jo, prostě ty uh, zemědělci uh, nevykompetovali lovce sběrače, protože, uh, protože by se měli nějak jako lépe, protože by žili šťastnější životy, ale prostě, že ta usedlost, která, t, kterou to zemědělství umožňuje, uh, tak uh, zároveň jako dramaticky, uh, dramaticky zvyšuje uh, tu fertilitu a vidíme to vlastně i jako v přímém přenosu dnes například v Amazonii a nebo ostropního východní Asii. E, nicméně, jako argument e, zásadní e, proti e, tomuhle tomu zobecnění je opravdu ten, že jako e, všechno je složité a zobecňovat se nedá. Že ty e, populační expanze e, vlastně nebyly umožněné zemědělstvím, ale vždycky tam jako hrála roli e, nějaká specifická technologická inovace. Takže třeba ta austronéská expanze, kterou Peter Bellwood intenzivně studoval a která by měla být takovým jako pár excellence příkladem zemědělské expanze, nebyla vlastně umožněná Vznikem zemědělství, ale uh, rozvojem, um, ro, ro, roz, rozvojem na, jako moře plaveckých a navigačních uh, technologií. Jo? Prostě nejprve bylo potřeba vynalézt Bahadlovou kánoji, aby uh, ti jako, uh, předci austronézanů uh, na Tajvanu uh, vůbec jako, překonali ten Luzonský průliv a mohli se šířit, mohli se šířit dál po Filipínách. A uh, takových jako paus v tom šíření austronéských jazyků bylo víc, jo? kdy se čekalo na, prostě na vynález, který, který umožní další postup. Jo? Takže prostě jako austronéská expanze se v průběhu těch zhruba pěti tisíc let takhle zastavila minimálně dvakrát po druhé po druhé na Šalamounových ostrovech, protože tam prostě bylo zase potřeba vynalézt uh, katamarán a nějaké jako lepší navigační techniky, uh, které by umožnily osídlení uh, vzdálené oceánie, Polynézie. Uh, Jo, a kdyby tohle toho, kdyby, kdyby, kdyby, kdyby toho nebylo, tak Austronézané by zřejmě jako zůstali, zůstali na Tajvanu. Zároveň vidíme příklady prostě jako starého zemědělství různě po světě, které opravdu jako nevedlo k nějaké expanzi. Že jo, jeden jako z nejstarších nezávislých vzniků zemědělství v rámci světa. Uh, je na Papuji uh, Nové Gvineji, uh, kde jsou prostě jako 8 000 let uh, staré uh, lokality, nejvýznamnější uh, z nich je ten uh, Swamp, který je na seznamu uh, na seznamu dědictví UNESCO a tam se prostě provozuje takové to jako tradiční novokvinejské zahrádkářství po tisíce let, ale v okolí stále ží lovecko-sběračská etnika a prostě k žádnému, jako dramatickému, k žádnému jako dramatickému šíření to jako nevedlo asi proto, že prostě v tom, v tom, v tom, v tom horském prostředí, v tom deštném pralese zkrátka něco tam jako, něco ně, ně, ně, tam něco tam jako chybělo, jo? prostě jako kůň, kolo, kánoe, sokoly. Jo? Protože každá takováto expanze uh, má jako vedle sebe vždycky ten jako příběh uh, o, té, uh, o té technologické inovaci, která tu expanzi umožňila. Tak třeba jako v případě uh, té bantuské uh, zemědělské expanze v rámci Afriky, uh, tak uh, to, co mělo uh, tu Expanzi uh, umožnit nebo při nejmenším usnadnit byl vynález uh, železné metalurgie. Jo, prostě uh, železné nástroje, uh, železné zbraně. Ale uh, na příkladu uh, té bantuské expanze, zase jako se můžeme vrátit k tomu, že vlastně za to zase uh, může to prostředí, uh, které do značné míry uh, ovlivňuje uh, a omezuje šíření lidí, i kteří jsou uh, nějak jako technologicky, technologicky vybavení. Uh, jo, uh, když se vzala. Filogeneze těchto, těch těchto jako pantuských jazyků a skombinovala se s paleoklimatickými daty, tak se ukázalo, že, a to tedy věděli taky antro, také archeologové, že ta pantuská expanze, která započala prostě někdy 4000 let před naším letopočtem, tak tedy jako v první fázi postupovala tím, tím, tím pralesem končské pánve. A tahle fáze trvala strašlivě dlouho, jo. Ten pochod tím končským pralesem trval těmhle těm kopaničářským zemědělcům 2000 let a teprve, když se jako ocitli na jižním konci končské pánve, tak se najednou prostě jako rozeběhli do všech konců té, té, té, té, té africké diho a východu savany. A dramaticky, dramaticky diverzifikovali, ale prostě postup pralesem byl pomalý a velice hezky to sedí na paloklimatická uh, data, kdy se prostě ukazuje, že uh, bantuové se šířili tehdy, uh, když prostě drobné klimatické oscilace způsobovaly otevírání takových jako uh, savanových koridorů uh, v rámci uh, toho, v rámci toho končského pralesa. Jo, jinak prostě jako končský prales, uh, když se jako jednotlivé větve té filogeneze a koukalo se, kudy uh, ti lidé jako šli a co tam tehdy bylo za vegetační pokryv, tak prales prostě jako zpomaluje šíření um, té bantuské populace dramaticky, jo? prostě o stovky, o stovky let uh, pro jednotlivé linie. Jo? A na každou Takovouhle jako hocelní expanzi, o které bychom mohli říct, že je díky zemědělství, tak existuje nějaká alternativní teorie, jo, prostě typu, ano, expanze bantů byla způsobena otvíráním, prostě ochlazením a otvíráním savanových koridorů v Končském pralese, nebo nevím, expanze nadénských indiánů, nebyla umožněna vynálezem ruku a šípu, ale prostě výbuchem sobky, který je prostě jako vytlačil do jižních oblastí Kanady a Spojených států, nebo expanze mongolských etnik nebyla způsobena vynálezem sedla a třmenu, ale prostě jako vysoušením Střední Ázie a tak dál. Jo, prostě vždycky existuje nějaká protiteorie, která je ve své podstatě ekologická. Takže je prostě jako, je to složité a máme, a, a, a máme teda prostě jako diverzitu, která na jedné straně by měla být prostě jako krásně predikovaná ekoklimatickými faktory, na druhé straně by měla být velmi silně determinovaná zcela recentními událostmi, které jsou prostě jako způsobené změnou ekologie a technologickou revolucí. Zároveň víme, že to všechno je hrozně mladé ale jako nemůžeme, to, nemůžeme prostě studovat historii té diverzity protože v makroekologii se diverzita zkoumá uh, s pomocí filogenezích diverzifikačních analýz ale tohle uh, to, to, to tohleto prostě jako v antropologii postrádáme tu globální filogenezi. Tohle je zase něco, o čem už jako snil Darwin, který, když popisoval v původu druhů, co to ta filogeneze vlastně je, tak říkal, představte si to jako rodokmen všeho listva a, a, a představte si, že by byl jako založený na, založený na jazycích, jo, prostě jako to, to větvení těch jazykových rodin a jazyků by nám prostě poskytlo, poskytlo ten rodokmen, Tohle si prostě jako mnozí uvědomili v první řadě, že, že by to tak opravdu mohlo fungovat. V první řadě tedy lidé, kteří se jako zabývali indoevropskou jazykovou rodinou, tak si počínaje Williamem Jonesem všimli, že prostě jako angličtina, řečtina a bengálštiny mají jako leco společného a že jsou odvozené od společného předka a potom tedy jako uh, následovali ty uh, pionýři uh, historické lingvistiky jako August Schleicher nebo třeba František Ladislav Čelakovský. Nicméně, uh, prostě s rodokmenem lidstva je to složité. Uh, víc než stolet let po Darwinovi takhle snil nedávno ze Luci uh, Lučiluka Kavali Sforza o tom, že bude možné dát dohromady globální filogenezi lidstva, která bude nějakým způsobem kombinovat geny a jazyky, uh, protože uh, ty geny a jazyky uh, spolu korelují, nějakým způsobem uh, na sebe sedí. On to není špatný předpoklad, protože prostě ty jazyky, vytvářejí jakési kanály, kterými tečou geny a ty jako doklady pro tu geneticko-jazykovou koevoluci po světě jako jsou, ale zároveň prostě jako cítíme, že prostě ty jazyky jsou zase mnohem mladší, byť genetická diverzita lidstva je taky mladá, nemusí to na sebe sedět z celé řady představitelných důvodů a navíc to, čeho se prostě jako Kavalis Forza a Robert Sokal a další tihleti jako pioníři molekulární genetiky člověka, kteří se zároveň prostě jako rádi inspirovali historickou lingvistikou, tak ten hřích, kterého on se dopouštěl, byl že vlastně pracoval s jazykovou klasifikací, kterou naprostá většina opravdových lingvistů neuznává. Těžko se, prostě, těž, těžko se na něj hněvat, že on spolupracoval s těmi, kteří s ním spolupracovat chtěli, nicméně tady ty jako naivní představy o té jako koevoluci těch genetických, o, o tom, jak na sebe sedí prostě ty velké populační genetické klastry a jazykové velkorodiny, které jsou prostě kontroverzní, tak tenhle prostě názor už vzal, už vzal za své. Jo. V dnešní době máme k dispozici velké množství um, jako dílčích filogenezí lidských populací, které jsou založené na uh, rozmanitých datech od nějakých kredních skupin přes hlavní histokopatibilní komplex přes uh, uh, různé jako úseky uniparentálně dědičné úseky genomů jako mitochondriální DNA, a úsek Y chromozomu až po tedy jako celogenomová a Genomická, genomická data. Vlastností těch filogenezí jako, je, že oni sice jako reflektují tu fundamentální populační strukturu lidstva a všechno to jako zejména to zalidňování světa a i ty jako postup pozdější velké migrace, nicméně jsou typicky jako uh, velmi malé, hůře uh, rozlišené, nedá se uh, jako na ně, s jejich využitím se nedá věrohodně studovat kulturní evoluce, jo, na to se prostě jazyky mapovat jako můžou, ale to, co nám to řekne, není výsledek toho, jak se jazyky uh, šířily po světě. Jazykové filogeneze. Opravdové jazykové filogeneze, takové, které prostě jsou výsledkem filogenetické jako analýzy, stejně jako ty genetické stromy se produkují tak jako od raných nutých let a taky teda jako prošly svou evolucí. Výhodou těch jazykových filogenezí oproti těm genetickým je, že jsou často velmi podrobné, jo, obsahují velké množství etnik, stovky a umožňují podrobně uh, rekonstruovat proces šíření uh, těch Jazyků a jejich nositelů, tak jak jsem vám to před chvílí demonstroval, na příkladu té bantuské jazykové filogeneze. A takhle máme prostě filogeneze pro indoevropany, austronézany a další jazykové rodiny. Některé ty filogeneze se zakládají na slovní zásobě, jiné na gramatice. Dneska už jsou prostě jako i, i datované, třeba jako pomocí. Osílí v podstatě takže vymřelých jazyků typu, typ, typ, typ, typu třeba jako latiny a sánskrtu, taky se, jako, tak, taky se experimentuje s daty a metodami, které by jako umožnily rekonstruovat filogeneze většího počtu jazykových, jazykových rodin a jít jako zahranici jazykových rodin. Nicméně tady je prostě problém s těmi jazykovými filogenezemi, že prostě jako hloubka, jej, její hloubka je prostě jako omezená tím, jak rychle se mění slova, jak rychle se mění syntax a prostě to, podle toho, co říkají co, co, co, co říkají opravdoví, opravdový, opravdový uh, lingvisté, tak uh, jazykové filogeneze prostě jako nemůžeme rekonstruovat za hranici nějakých jako 8, 000, uh, 8 let. Uh, to, znamená, to znamená ten holocen. Jo, to znamená, nemůžeme jako spojit uh, tady tyhle ty uh, jednotlivé expanze, nemůžeme spojit tyhle ty skupiny lidstva, říct, jak jsou příbuzné uh, a, a nemůžeme tím pádem vlastně jako říct nic o té, o té jako staré, staré historii. Uh, jazykových filogenetzí je takhle dneska už jako velké množství a, a jako přibývají, přibývají stále nové, takže v posledních to, takže v posledních letech se třeba jako přibyly sinotybeské jazyky, drávické jazyky, pamaňunganské jazyky a z jejich pomocí se už jako vytvořily i nějaké diverzifikační analýzy, které tedy jako ukazovaly jakým způsobem se kumulovala diverzita v hrámci uh, těchto skupin, uh, skupin lidstva. a teda jako ano, kumulovala se různou, různou rychlostí u uh, různých rodin, jsou jako různě staré, ale všechny jsou holocénní, takže z toho prostě jako, uh, takže, takže z toho prostě jako výjde ten jako výsledek, že prostě v holocénu uh, jazyková diverzita uh, stoupala. Nic jiného uh, ani zjistit uh, nemůžeme. No. Pokud chceme uh, udělat opravdu jako velkou filogenezi lidstva, uh, tak možnost, která se nabízí, uh, je celé to prostě jako sesypat dohromady a zeptat se, na čem se vlastně všechny ty uh, stromy lidských populací shodnou. Tohle je metoda takzvaného, takzvaného supertree, která uh, je prostě jako běžně uh, používaná v systematické biologii Supertrý se hodí na dvě věci, jednak vám může jako pomoct odhalit konflikty mezi příbuzenskými stromy, typicky v biologii, třeba jako filogenéza, založené na morfologických datech a genetických datech. Pokud třeba chcete nějakým způsobem integrovat recentní druhy a fosilní záznam. Další věc, kterou to umožňuje prostě jako vytvořit opravdu jako velkou kompozitní filogenezi, která vám pak umožní testovat nějaké makroevoluční hypotézy. A to je to, co jsme vlastně se pokusili, pokusili udělat. My prostě dát ty filogeneze dohromady a říct, na čem se tedy jako shodnou. Ta pilotní studie ukázala, že vlastně jako ta, ta fundamentální stromovitá struktura té lidské populace je jako hodně to, je jako hodně dobře, hodně dobře podpořená a příliš se to nemění a víceméně vám to jako dá takový ten jako příběh příběh zalidňování světa a následních expanzí, jak jsem vám tady dosud popisoval. Tohle je novější verze téhleté velké filogeneze, která která, která, která jako kombinuje ještě, ještě více dat, před asi čtyřmi lety zároveň vyšla práce, která se snaží dělat něco podobného, ale jde na to jinak. To znamená jako metodou takzvané supermatrix, která nekombinuje stromy, jejich topologie a nedělá Konsensus, ale kombinuje to na úrovni genetických dat, prostě dává, dává dohromady datasety a vytváří výsledek z toho a je až prostě jako zarážející, jak hrozně moc jsou si ty filogeneze, které jsou prostě jako založené na konceptuálně zcela odlišné metodě a z velké části odlišných datek podobné. Takže... Uh, tak, takže jako jakkoliv prostě jako lidé, když migrovali po světě, tak se různě jako mísili a přížili, tak uh, ten většinový signál, který lze vyjádřit takhle prostě jako hierarchický tím stromem, tam je. A kdykoliv je tam nějaký jako problém, nějaká jako odchylka, třeba od té supermatrix, tak je to dáno tím, že jsme uh, konstrajnovali, uh, prostě jako omezovali topologii toho stromu uh, těmi jazykovými rodinami a nutili jsme jazyky které jejíž mluvčí si, ale jako nejsou geneticky příbuzní, aby skončili posporu. To je jako, to je, to je jako filogenezi, která by v zásadě jako uh, reflektovala tu jazykovou expanzi. No a některé, uh, některé jazykové rodiny jsou prostě geneticky strašlivě heterogenní, třeba, třeba uralské jazyky, jo. Maďaři, jeden příklad za všechny nebo turkické jazyky, to prostě jako vůbec nejsou uh, geneticky příbuzní lidé, uh, takže prostě jako uh, nudit je prostě jako skončit v tom stromně pospolu uh, nemá jako valný smysl, ale zároveň jako ty jazyky mají ten, uh, ten příbuzenský vztah, akorát prostě uh, tyhle se šířily tak, že se hod učili, no? prostě zřejmě zatím stála nějaká takové to, nějaké takovéto jako podrobování s, poddaných a kulturní dominance. Ten velký supertrý, který umožňuje studovat jazykovou diverzitu a třeba jako osvětlit i tu, jako její, jej, její historii je podstatně větší, než ten původní obsahuje asi 200, 200 lidských etnik. Nicméně, abychom mohli něco říct o diverzifikaci, tak si ten strom potřebujeme nakalibrovat, potřebujeme, aby jako opravdu měl tu časovou škálu, která bude jako reflektovat realitu, takže jsme jako použili asi 300 chronologických konstraintů, buď to bodových odhadů, anebo nějakých časových úseků, které jsou založené. Prostě všechny data, které jsme jako tam mohli dát, tak jsme tam, tak jsme tam nasypali molekulární hodiny, nějaké glotochronologické odhady, archeologické nálezy, záznamy o kolonizaci, ostrovů, kontinentů, paleo klimatické data, samozřejmě i jako různé jako staré texty a všechno co nám prostě jako říká, kdy se jaké prostě skupiny lidstva od sebe od sebe oddělily, tak jsme tam jako, tak jsme tam jako dali Výsledkem je tedy jako strom, který jako ukazuje, že všechno zásadní nebo jako mnoho zásadního se dělo opravdu jako v nedávné době v tom holocénu, ty zmíněné jazykové rodiny. ty ty nejdůležitější, jsou jako nápadné, tím, že je to jako velká část toho stromu, tak to prostě je a v porovnání s celkovou historií lidstva jsou opravdu velmi mladé. Samozřejmě, že i tenhle ten velký strom představuje jenom něco málo přes čtvrtinu lidstva, takže jsme museli tu chybějící diverzitu nějak zohlednit a my nevíme, jak je stará. Takže, takže jsme tak jako učinili takovým jako konzervativním odhadem, jsme si prostě dali dvě časové úrovně, kde jsme tu chybějící diverzitu zohledňovali a to jednak jako na úrovni těch jazykových rodin, prostě to, co nám chybělo v jazykových rodinách, uh, tak jsme zohlednili, a, a nebo na úrovni větších, uh, větších geografických oblastí, které jsou nějak jako vzájemně uh, příbuzné. A takhle jsme teda předpokládali, že ta, ta diverzita by byla jako starší, spíš jako pleistocénní než uh, holocénní. No a provedli jsme diverzikační analýzu, čili namapovali jsme, odhadli jsme, jak rychle uh, ty jazykové uh, rodiny průběhu historie lidstva přibývaly a tady tohle je tzv. lineage through time plot, který jako ukazuje tu, jako anim, tu, tu akumulaci linií a ten opravdu jako nápadný úloh do prezent, jak se tomu říká, opravdu se jako v holocénu dramaticky zvýšilo přibývání těch jazykových linií Uh, nicméně uh, na tom stromě jako takovém uh, vidíme hlavně jako velkou rozmanitost uh, diverzifikačních rychlostí v posledních, uh, posledních tisícovkách let. Uh, to, co nám uh, tady jako rychle diverzifikuje, uh, tak jsou některé ty uh, zemědělské jazykové rodiny, třeba tohle jsou bantové, tady jsou austronézané, synotybeťané, ale třeba zrovna u těch z austronézanů vidíme, že prostě e, diverzifikace byla jako rychlá někdy a potom nápadně zpomalila. A ono je to způsobené tím, co jsem vám popisoval, že jako většina e, ostrovů v Pacifiku má nosnou kapacitu jeden jazyk, takže v momentě, kdy e, prostě e, ostrovy byly kolonizovány, tak jako poté už se diverzifikace bezmála zastavila. Jo? Pak už se tam jako nic zajímavého nedělo. Ty body na té filogenezi značí, Takzvané rate shifts to jsou jako dramatické změny diverzifikačních rychlostí. Jsou to buďto dramatická zrychlení nebo dramatická zpomalení. A ty zrychlení jsou typicky lokalizované na bázi uh, těch zemědělských rodin. Jo, prostě jako, Když uh, se ta zemědělská rodina začala šířit, uh, zpomalení jsou pleistocénní a typicky jsou v nějaké jako linii, která směřuje k dnešním lovcům sběračů. Uh, my jsme jako provedli uh, sérii analýz, která nějak jako zohledňovala tu, tu nejistotu kolem těch uh, odhadů, uh, prostě kde se vzala, kde, kde, kde a kdy se vzala veškerá ta diverzita a jak, uh, ty, jak, ty, jak, jak ty jazyky uh, diverzifikovaly. A to, co uh, tady jako z těch rozmanitých nastavení téhle bayesianské analýzy jako vychází, je, že jako dnešní diverzitu, když se podíváme jako na průběh Té diverzifikace, speciace mínus, extince uh, v průběhu času, uh, tak uh, jako vidíme, že v průběhu pleistocénu uh, nám ta diverzifikace stagnovala, nebo jako spíš klesala. A potom došlo k dramatickému zrychlení před nějakými osmi tisíci lety, což uh, tak jako sedí uh, na ty, uh, na, na, na, na, na, na ty neolitické expanze. Jo, můžeme si jako ty nastavení různě jako rozvolnit a potom nám to tu diverzitu nebo diversifikaci ještě nám to jako zohlední. Něco, co tak jako sedí na expanzi AutoPaprika, takový to jako osídlování, rané, rané osídlování Eurázie. Nicméně, pokud jako dovolíme málo uh, dramatických změn, tak uh, je to jako jednoznačně ten holocén a, a jinak se vlastně jako nic nedělo, pokud jde o vyrábění uh, diverzity. Uh, jenomže uh, ono, uh, je to vlastně složitější, jo? protože když se třeba jako podíváme na to, jak nám ta diverzifikace. Uh, Jo, takže jako diverzita je, uh, diverzita je uh, mladá a teď by nás jako zajímalo, jak nám uh, do toho jako promlouvají ty, ty, ty ekoklimatické faktory, uh, ten latitudinální gradient, tak, uh, uh, tak, tak uh, jako vidíme, uh, že ten, jako ta současná diverzifikace, která je, vlastně jako dá na tou předchozí, jo, to je ten jako potenciál pro diverzifikaci. tak se jako napříč etniky e, strašlivě liší. Nejvyšší najdeme u subtropických a tropických zemědělců, absolutně vedou synotibetané, ale vlastně jiné synotibeťané, ale jedna jejich podskupina, tibetobarmánci, který recentně uh, expandovali uh, prostě do té oblasti pod hůří, pod hůří Himalaje a z taj, taj, Barma a tak, um, Jenže nejpomalej diverzifikující etnika najdeme, najdeme taky v tropech. Konkrétně v Melanézii jsou to takový ty jako předaustronéští zemědělci na Bismarckových ostrovech a v okolí. Nápadně pomalá je taky expanze trans novogvinejských jazyků a obecně jazyky nové Gvineje. Prostě ta, ta, ta expanze je stará a ta, to země tady prostě jako nepodporuje nějak jako rychlou diverzifikaci. Obecně ten vztah mezi diverzifikací a latitudou je jako velmi, velmi volný. Jo? Je tam prostě jako slabá negativní korelace, takže ano, jako diverzifikace směrem pólům klesá, jenomže ten vztah je triangulární, prostě... A v subtropech je vysoká diverzita diverzifikačních rychlostí. Tam prostě uh, najdeme jak jako explozivně radiující uh, etnické skupiny, uh, tak, uh, tak, tak, tak, tak, tak uh, jako refugia uh, pro ty, uh, pro ty pomalé, uh, pomalé relikty. Takže se jako nedá jednoznačně říct, že by uh, tropy dělaly uh, vysokou diverzitu tím, že podporují rychlou diverzifikaci. Jo, tohle, je ten, tohle je ten závěr z té analýzy. Už jsem to jako říkal, to dramatické zvýšení rychlosti diverzifikace sedí na ten, ten hocen a platí, že zemědělská etnika, tedy jako příslušníci těch zemědělských jazykových rodin, těch daimondovsko velvudovských diverzifikují v, v průměru dvakrát rychleji než rodiny lovecko-sběračské. Zároveň taky rozdíl diverzifikaci mezi lovci-sběrači a zemědělci je nejvyšší v trope. A potom jako směrem, směrem k pólům ten rozdíl klesá, přičemž teda jako diverzifikace zemědělců směrem k pólům klesá rychleji, lovci, sběrači, když na to přijde, tak umí prostě jako dělat diverzitu rychle i mimo tropy. To by nemělo být překvapivé, protože vlastně už předchozí studie zjistily, že ekoklimatické faktory, takový ty prostě jako evapotranspirace a produktivity a teploty, ovlivňují diverzitu, konkrétně tady jako hustotu těch etnik na ploše u zemědělců víc než u lovců zběračů. Uh, ono je to jako překvapivé trošku, protože většinou zemědělství vnímáme jako ten způsob, jak se uh, naši předkové jako vyvázali z uh, té, té, jako, uh, té vazby na to prostředí, jak uh, prostě jako dostali uh, svůj život pod kontrolu. Uh, jenomže zatímco lovec-sběrač má nějakou jako ekologickou valenci, uh, tak uh, zemědělec se sebou prostě táhne uh, celý celé jako společenstvo organismů, které taky mají nějaké, jako, nějaké jako ekologické požadavky, takže prostě jako žije uvnitř toho, uvnitř toho průniku. Jo. Zároveň se jako výví, že sociopolitická komplexita, takový ten jako v podstatě jako Komplexita stát, společenského zřízení, jo, počet úrovní jurisdikční hierarchie, prostě jako tím, jak se uh, kmeny jako zestát, zestátňují a uspořádání uh, se jako zesložituje, což je zase něco, co je dáno z, z velké části zemědělstvím, i když lovci, sběrači to ve výjimečných případech umí taky. Tak tohle to vede k větším uh, areálům jazyku. To znamená vlastně k nižší diverzitě. Jo? Um, a tohle je něco, co se ale jako děje uh, hlavně uh, ve vyšších zeměpisných šířkách. Jo, prostě v temperátu zemědělství vede k vyšší sociopolitické komplexitě, tím pádem uh, jako k, ke, sta, ke státům a tím pádem k poklesu, poklesu diverzity, protože prostě jako takhle, se, takhle se jako porobují a pohlcují uh, ta jiná etnika. Byť jako, byť jako ne nezbytně. Potom to svádí k myšlence, jestli náhodou nedošlo v holocénu k posílení gradientu jazykové diverzity, protože to, co vlastně jako zemědělství umožňuje, je plně využít těch toho, co vám dávají ty ekoklimatické faktory, jo? prostě ta srážková a teplotní prediktabilita. Využijete tu produktivitu prostředí k tomu, abyste se jako měli dobře. A když říkám dobře, tak myslím opravdu jako darvinovsky, že jako uh, děláte hodně dětí a ty vám tolik neumírají. Jo? Uh, ale umožňuje to prostě tu, tu usedlost a zvyšuje to fertilitu uh, a, a vede to k té jako etnogenezi, k té provinčnosti, ale v trope. Temperátu to vede k něčemu jinému, často právě jako ke zvyšování komplexity a k nějakým prostě jako uh, sítím a multietnickým státním celkům a tak, takže spíše k nižší diverzity. Takže když se jako říká, že uh, vznikem zemědělství nám začala ta uh, etnolingvistická diverzita klesnout, ono to tak vůbec nemusí být vzhledem k tomu, že uh, velká část té diverzity je tropická a ta se chová takhle. Zároveň s tím, co se dělo v temperátu, aspoň teda jako ve starém světě, uh, tak by to možná mohlo naznačovat, že ten uh, latitudinální gradient jazykové diverzity je vlastně záležitost, která jako z velké části holocéní. On tady asi prostě jako byl i v tom Pleistocénu konec konců daleko na severu lidé být nemohli, ale to, co se tady děje, uh, tak by mělo vést jeho uh, posílení. Jaké je z toho jako ponaučení? Jak se dělá etnická diverzita? K uh, ponaučení, ponaučení se těžko přikází, protože to, co jako vidíme, uh, je hlavně jako strašná rozmanitost a to, že zobecňování je e, obtížné. Jo? Prostě jako tropy skrz tu teplotu, e, srážky a stabilitu nutně e, nedělají zemědělcům e, kulturní, kulturní diverzitu, protože prostě jako v tropech e, nacházíme taky nejnižší diverzifikační rychlosti. Tropy prostě slouží jako kolédka, ale taky jako muzeum. Zemědělství, ta usedlost, soběstačnost, zvýšená porodnost a tak taky nutně nevedou k vyšší diverzitě, protože zase nejpomalejší jazyky jsou ty zemědělské a e, spousta jazyků e, za dlouhou dobu prostě žádnou diverzitu neudělala. Jo? Prostě malajsko-polinéská jazyková rodina je stará zhruba čtyři tisíce let a má tisíc jazyků a majská jazyková rodina je stejně stará a má 30 jazyků. Jo, ale e, tak, tak, tak, tak, tak, takže jako všechno je možné. Jo, prostě zemědělství ani jako tropy negarantují vysokou diverzitu, ale vytváří potenciál pro diverzifikaci, kterého můžou některá etnika využít. Jo, prostě jako když už chcete rychle diverzifikovat, dělat nové jazyky, tak musíte být zemědělec v trope, anebo zemědělec, který expanduje do tropu. Tohle se. Prostě nestalo se to moc krát, protože těch velkých jazykových rodin není moc. Ale indoevropané původ uh, prostě uh, relativně severně. Největší diverzitu vytvořili v jižních částech svého areálu v Indii, jazyky. Uh, Sinotibeťané, uh, synetické, takové ty čínské jazyky, čínština a její blízký příbuzný, průměrné diverzifikační rychlosti. Ale ta tibetská uh, jazyková rodina prostě jako uh, jazyky bodogaro, um, nákské jazyky, tibetské jazyky, barmské jazyky, uh, v těch jako jižnějších a navíc ještě jako horských oblastech vytvořili úžasnou diverzitu. Um, austronézané taky prostě jako expandovali na jich, Potom expandovali tak daleko na jich, že se to tam zase jako nějak, nějak změnilo. Nicméně, nic, nic, nic, nicméně prostě jako je tam evidentní vztah mezi tím zemědělstvím a diverzifikací. Zároveň platí, že všechny ty expanze byly podmíněny něčím jako specifickým, něčím unikátním. Třeba vynálezem vahadlové kánoe. Ale přitom je Jasné, že jako je, je zjevné, že je hrozně důležitý, že když se austronézané plavili na těch kánojích přes, pře, pře, pře, přes, přes Indonézii a dál, tak, je, tak bylo důležité, že si na těch kánojích vezli právě tohle, tu takzvanou jako polinéskou pekyč, prostě tu, tu, tu směs těch, těch plodin a, a těch domestikantů jako prasata a, a slepice. Uh, takže, uh, tak, tak, tak, takže tohle by bylo to, tohle by bylo to zobecnění. Takhle, by se asi, takhle se asi udělal ten latitudinální gradient diverzity. Prostě, uh, Diverzifikovalo jenom pár rodin. Není to tak, že prostě jako tropy, holocén, neolit, uh, by nějak uh, tohle jako automaticky, automaticky způsobili, ale těch několik málo který prostě jako narazili na tu adaptivní zónu, jak by řekl George Gaylord Simpson, tak ty toho jako využili takovým způsobem, že ten gradient diverzity nakonec udělal. Takže závěr, jak jsem řekl, není Vůbec jasné, jestli v průběhu času, v průběhu holocénu jazyková diverzita jako vzrůstala nebo klesala, jestli opravdu ten, ty vynálezy zemědělství započaly ten trend postupného ubývání jazyků napříč světem. Nicméně dneska jazyky jednoznačně jako ubývají. Tady na této mapě vidíte ty Oranžové, ty, ty, ty oranžové body vedle těch zelených, to jsou jazyky, které jsou vymřelé a které jsou teda jako vymřelé, které jsou jako vymřelé dávno. Vidíme, že se jako někde, někde, někde vymíralo opravdu jako hodně, že východ Spojených států, východ Austrálie. S hodou okolností jsou to ty oblasti, kde nám jako klimatické faktory špatně vysvětlují tu diverzitu dnešní. Takže jestli zatím nakonec nejsou tyhle ty subrecentní, nebo tedy vlastně to jsou jako post Koloniálně recentní, uh, recentní extinkce. A tenhle ten trend jako pokračuje. Prostě spousta těch jazyků, uh, které najdeme v těch etnografických databázích, které jsou v té naší filogenezi, jako uh, tak jsou vlastně jako funkčně, uh, funkčně vymřelé. Uh, mnoho uh, jazyků. Dobrá polovina je ohrožená vymíráním. Tady jsou ty trendy prostě daleko, daleko horší než třeba u těch obratlovčích druhů. A teď se dostáváme k tomu, že prostě jako jazyky pomalu, pomalu mizí i tam, kde jich je nejvíc, to je na té nové guinei. Nedávno. Náš doktorantský uh, student Alfred Kik uh, uh, uděl, udělal práci, která je to výsledkem uh, opravdu enormního, enormního úsilí a uh, prosámploval uh, nemalou uh, část té novogvinejské jazykové diverzity, uh, studoval, um, stud, studoval jazykové a etnobiologické uh, znalosti místních studentů, středních škol a z tohohle toho jako obrovského datasetu uh, vyšlo, uh, že 58% studentů uh, nesplně hovoří tím svým uh, rodným domorodým uh, jazykem v porovnání s více než 90% uh, uh, jejich, jejich rodičů. Uh, to, co způsobuje, to jako mizení těch jazykových znalostí nemá nic společného prostě jako s, s teplotou a evapotranspirací. To mě prostě už na, zákl, to, to už jako na začátku překvapilo, že prostě věda o vymírání jazyků nemá nic společného s vědou o vznikání jazykové diverzity. Jo, to, co dneska, to, co dneska způsobuje jazykové extinkce a postupné opouštění těch malých jazyků uh, jsou uh, v záležitosti jako smíšená manželství a jazyk, kterým mluví váš nejlepší kamarád ve škole, uh, urbanizace, uh, vzdělání, moderní dovednosti, takové to prostě zacházení s, mm, se smartphonem, uh, za, zacházení s notebookem, prostě jako samé pěkné věci, uh, o které ty lidé eminentně stojí, jo, prostě aby do vesnice vedla silnice. Takže papuánci jsou tady vlastně jako, jako strůjci té tě, své jako nadcházející jazykové extinkce. Oni, prostě on, oni si prostě tu vlastní babylonskou věž uh, s, s, sami jako rozebírají a, a chtějí to. Jo? Uh, takže ty jazyky, tady prostě evidentně vzniká takový extinkční dluh um, a ty jazyky Prostě pokud se něco uh, nezmění, tak budou během několika málo desítek uh, let pryč. Takže pokud prostě někdo chce studovat uh, etnickou jazykovou diverzitu, uh, tak by se měl pustit do díla dnes. Děkuji za pozornost a těším se. A děkuji uh, spoluautorům, kolegům uh, a těším se na vaše dotazy.